Programa Momentos Espirituais Programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso aqui de Vinhedo Estado de São Paulo, Brasil, América do Sul cuja vizinha temos a honra de receber uma representante da Venezuela hoje aqui conosco e essa é a razão que estamos mais felizes no programa de hoje porque contamos com a participação da nossa querida Alejandra o nosso querido Nelson que foi conhecer e capturar a Alejandra lá, em, lá na Venezuela né Nelson estamos também na agradável companhia do nosso querido Fábio que veio matar as nossas saudades né Fábio minha ah, também e também o nosso infatigável Guilherme, que perdeu o trono para o Farid na semana passada. É impossível ser mais infatigável do que o nosso querido Farid. Ah, o programa de hoje, como dissemos, devido às nossas atribuições, não poderemos fazer ao vivo, como fazemos costumeiramente, às sextas-feiras, às 22 horas e nos reunimos na véspera para gravá-lo. O tema que vamos discutir hoje é referente ao capítulo 3 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 3, intitulado Há muitas moradas na casa de meu pai. E lá, nas anotações do evangelista João, no capítulo 14, versículos de 1 a 3, nós vamos encontrar a, a sequência de pensamentos que a mim mais me toca e mais me estimula o coração. Que é que quando Jesus diz, não se turbe o vosso coração,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 a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. É, esse pensamento de Jesus é de uma riqueza, de consolação, de conforto e de estímulo, que me faz lembrar uma passagem que o nosso querido do conta, quando... O Chico Xavier foi, é, foi convidado para participar de um, de um evento, de uma, de uma inauguração em uma casa espírita, ou um evento que estava tendo, numa cidadezinha pequena, próxima a Pedro Leopoldo, e, e quando ele chegou lá nesse, nesse centro espírita, o centro espírita estava lotado Chico Xavier já era muito conhecido nacionalmente e, e ele ficou tão emocionado, ele Chico ficou tão emocionado que ficou tão emocionado que virou-se para a plateia e disse, eu sei porque hoje esta casa está tão lotada com pessoas até ali do lado de fora olhando-nos pela janela é porque todos nós estamos com saudades de Jesus e quando ele diz isso voltarei e vos retirarei para mim a fim de que onde eu estiver também vós aí estejais já pensou Fábio o dia que nós estivermos passeando com Jesus ao nosso lado, é muita felicidade, né? Nossa. Meu Deus do céu! Eu acho até que agora a gente não consegue compreender isso, né? Exato. Porque... é difícil você... Por exemplo, vou dar um exemplo assim no dia a dia, né? É difícil você estar do lado de uma pessoa... Que vê um monte de coisa errada, ou que sofre ofensas, ou que é, vê né, é, situações em que ela poderia se impor e a pessoa às vezes fica calada, ou a pessoa às vezes é, devolve o mal com o bem, né? a pessoa recebe injúria e, e devolve delicadeza e a gente não consegue compreender isso a gente fala assim, nossa, por que você não deu uma que ele ou ela merecia né? por que que você não retrucou a altura a gente faz isso, né, queira ou não queira assim, ah, eu não engoliria essa <risos> é normal né? então a gente por agir assim né? por a gente ter essa índole ainda A gente causa muito sofrimento nas nossas vidas. A gente vive passando pela porta larga, né? Que é do revide, que é do colocar, uh, lavar roupa suja ali na hora. Que é do... Tirar ler, satisfação. De satisfação, Sim. de não levar nada para casa. Levar o desaforo pra casa. Levar o desaforo pra casa, isso que eu tava tentando lembrar. E essa é a porta, a, porta, a porta larga, né? Porque ali na hora é gostoso, você se sente super bem, mas... Ficou mal resolvido né? Ficou uma coisa para depois Ficou mal estar na outra pessoa Ficou mal estar na sua consciência Ficou a, aquela sensação De que é, Você falhou né? Apesar de você Do mundo achar que você venceu Mas fica a consciência de cobra Então é difícil compreender Uma pessoa do nível da natureza de Jesus Que numa situação dessas Passa pela porta estreita Sempre né É, ele deixa aquela lição para nós, que somos crianças espirituais, mas a felicidade dele continua inabalável, a consciência dele continua tranquila. É como se ele levitasse, é como se ele flutuasse, é como se a alma é, transpusesse qualquer obstáculo, é como se não sofresse por um entendimento amplo que nós não temos como se né, se sentisse feliz por por ver que tudo está acontecendo segundo o amor e a sabedoria de Deus porque esse entendimento apesar de às vezes parecer obscuro ou sem solução para a gente para ele tudo está dentro da da lei da regra então por isso ele se sente feliz o tempo todo e Fábio uh -huh. esse esse ponto que você falou sobre a A atitude que a gente tomaria, que seria o contrário do, daquele do bem, é o que leva a gente a pensar que estamos bem longe ainda desse, desse ponto de, de evolução. E esse ponto de evolução só a gente vai alcançar pouco a pouco, devagar. Então, uhum. com esse aprendizado, com o estudo... Dentro desse capítulo que a gente está falando hoje, as, as muitas moradas da casa do meu pai, que nós vamos ter que, aos poucos, viver dentro de... e em diferentes escalas também. Então, a gente vai progredindo aos poucos, mas é um sentimento de querer chegar lá, uhum. mas que a gente é. sabe que ainda tem muito para caminhar. Então vamos a encontrar muitos obstáculos uhum. que vai nos levar uhum. a esse tipo de situações. Que... Você falou uma coisa muito interessante, Alejandro, que é o seguinte: às vezes a gente quer pegar o nosso filho que não sabe andar de bicicleta, quer colocá-lo sobre a bicicleta e falar assim, anda, né? Anda agora, anda, anda, mas ele não sabe andar ainda. E ele vai demorar um pouco para aprender a andar de bicicleta, né? É, nós também, no desenvolvimento das nossas virtudes, não conseguimos sair com as virtudes já de uma hora para outra, né? É isso que você, eu acho que você estava falando de certa forma. Ou seja, nós precisamos trabalhá-las. Nós precisamos adubá-las, podá las é, cuidar das pragas, né? Para que ela cresça, para que ela se desenvolva a madureza, a madureza E como que a gente cuida dessas nossas virtudes Como você falou, né Nos esforçando Trabalhando, estudando é, Buscando é, mudar né? Buscando melhorar sempre E é um trabalho assim Grande, incansável Você vai falar com algumas, algumas pessoas que fazem trabalho voluntário e você analisa de onde veio tudo isso não é de repente não. que ela serviu naquilo teve-se um certo conhecimento inclusive alguns é, entraram por algumas religiões e até é, chegaram depois a se deparar num numa situação de ter que ajudar o próximo de ter que superar muitas dificuldades então isso que eu acho que você está querendo dizer que dentro desse não é só é, a pessoa já se deparar dentro da, da, do, da colaboração com os outros senão sempre tem é, aquele conhecimento cristão dentro dele e as próprias experiências que ele Sim. viveu É, nós sempre nos recordamos da, da experiência de Paulo de Tarso Paulo de Tarso é, era, um, era um assassino Em nome da lei Politicamente, exatamente, ele agia em nome da lei é, Politicamente, fal, falando politicamente correto né, Como nós usamos o termo hoje é, nós, nós nos referimos a, a Paulo antes de conhecer Antes da estrada de Damasco como um perseguidor de cristãos mas na verdade e quando você fala perseguidor de cristãos dá aquela ideia que Paulo vivia correndo atrás dos cristãos né? mas na verdade ele mandava prender e mandava matar né? porque na, de acordo com a com a lei e com o julgamento inclemente que era feito era desse jeito ele mandava matar e ele tinha esse poder de mandar matar e ele cometeu muitas injustiças só que ao mesmo tempo quando ele conhece Estevão quando ele é, que não, não está no Atos dos Apóstolos o, o, o, todo o envolvimento que ele teve com a, a noiva a noiva Abigail e o coração dele já estava sendo preparado e ele estava vivenciando no seu mundo íntimo aquele choque de realidade de transformar-se num vaso novo como ele mesmo veio falar depois né, em uma de suas cartas então, Alejandra é possível, né? nós falamos ah, mas ele era o Paulo né? ele era o Paulo vírgula né? porque antes de se tornar Paulo de Tarso ele era, ele era o, o antigo Rabino, inclemente inflexível é, era o Saulo, né? ele era o Saulo usava o nome de Saulo né? ou Saúl, né? depois colocaram o ó né, na, na frente E ele ficou conhecido como Saulo de Tarso, aí, na história, né, muito tempo depois, é que ele, que ele não foi nem na estrada de Damasco que ele passa a ser Paulo, foi, depois, foi bem depois que, inclusive, foi uma homenagem a um romano que salvou o Estêvão, que ele tomou conhecimento depois, né, da história. Mas, muito bem, agora, o que, nós, então nós temos a mania de dizer, ah, mas ele era o Saulo, ah, mas isso aí é só o grande que pode fazer, só a Irmã Dulce. Só a Madre Teresa, Entendeu? Mas se o Salmo era um assassino E se tornou um homem santo... Como ele se tornou... Será que nós também não podemos... Passar a chave, né? A chave. É, exatamente... Nós não podemos modificar as nossas é. atitudes... Tem um comentário do, do Kardec... Na, na revista Espírita... Só que eu não vou me lembrar... Qual, qual trecho que é... Porque eu não, não, não guardei esse trecho... Que o Kardec pergunta para os benfeitores espirituais qual que era a, a, a estratégia o que que, o que que os espíritos queriam, esperavam dos homens ao ter conhecimento com a doutrina espírita aí um, um dos benfeitores diz assim o nosso objetivo é estimular e fazer com que pelo menos um de vocês olha só um de vocês Se, se prontifique é, a, a pelo menos desenvolver uma virtude porque se um homem se prontificar a desenvolver uma virtude o processo depois ele é ele é, ele, ele é automático e vai, porque quando você desenvolve uma virtude, você vai querer desenvolver outra e você vai contaminar, entre aspas você vai espalhar essa boa vontade, as pessoas que o cercam, essas pessoas também vão fazer, vão fazer algo semelhante você vê que interessante? Deixa eu... pois não Guilherme, queremos ouvir no, normalmente é o Fábio que faz esse papel, de, de falar os tapas que levou, de algumas coisa que ouviu, então hoje, hoje eu vou fazer tomei Guilherme. dois tapas aqui com as falas de vocês que eu quero contar O primeiro tapa que eu levei é assim, é aquela questão de não levar o desaforo para casa, né? É assim, eu tenho o hábito de quando eu discuto com a minha esposa, com a Leila, que, que é um fato raríssimo. Que é um fato você raríssimo, passar, eu sou tímido, mas sou muito chato, eu reconheço, né? Então, mas eu tenho o hábito assim, ó, quando, eu, quando a conversa esquenta, eu falo assim, vamos fazer o seguinte, para, que não vai dar em nada isso aqui. Vamos dormir, então vamos dar um tempo, depois a gente volta no assunto. Mas eu não consigo. Deixar pra lá, pode ter passado uma semana que eu ainda vou estar um pouco de nariz torcido. Assim, vamos lá naquele assunto de novo, está marcado ali, senão eu não consigo continuar. Isso. Se é assim, e vou A Leila, se deixar, ela dorme e quando eu falo, vamos falar, fala de quê? Ela esquece. E eu falo assim, pô, mas a Leila é danada, né? Ela não quer trabalhar, então, porque talvez é ela, muito mais evoluída do que eu, Não tem esse negócio de desaforo para casa de ter que esclarecer aquele ponto e tudo mais, Era deixa. Então eu, eu me achava correto, e vocês falando aqui, foi o primeiro tapa. E o segundo tapa. É aquela história do Gandhi, né? Desse detalhezinho. Mas eu, mas eu não vou te atrapalhar. Depois eu falo a história do Gandhi. E o segundo tapa, que o Fábio falou do filho da bicicleta, que a gente bota na bicicleta e fala, Anda", a Luísa no dia 30 de setembro do seu aniversário dela ganhou um patinho da minha mãe. A minha mãe deu um patins para ela. 30 agora? Dia 30 de setembro. Dia 30, 12 30 dias, 30. dias atrás. Há pouco tempo atrás. Faz até um pouquinho antes que a gente foi. É, um pouquinho antes para o Rio e minha mãe deu os, os patins. Eu peguei a Luísa, comecei a assistir tutorial no YouTube de como patinar <risos> e virei o técnico de patinação da Luísa. Sim. Filha, não, bota o pé para lá. bota Filha, não, você tá fazendo errado, eu não joga o um corpo para trás. Sabia tudo de patins pelos tutoriais do YouTube. <risos> Ela está gostando, gostando Tanto da coisa Que pro dia das crianças Eu me presenteei com um par de patins e eles, <risos> aprender, eles chegaram ontem ah, Então hoje de manhã Acordou, a Luísa me acordou em três e meia ah. Então sete horas Eu já estava tentando né tentando. Estava com os patins nos, nos pés <risos> e Ela já andando direitinho E eu não conseguia nem levantar Apesar da técnica Apesar de saber tudo o que ficou dela <risos> E aí que eu vi assim Nossa meu, como eu que eu fui sensível. mal com ela Exigente é. é um negócio difícil de ficar em pé Yeah. sabe e ela com o maior amor do mundo, falou não pai agora ó use esse cabo de vassoura para você levantar ela me dando <risos> aula legal <risos> Entendeu? né muito legal você falou melhor do que ele tu tapa na cara aqui. Cara. Ah, e e você viu? conseguiu no fim em eu fiquei em pé ficou... que e o no agora patinar no gelo gosta e consigo não cair patins os patins de hoje são aqueles em linha né Então assim, eu consegui ficar em é a rodinha, até. É a rodinha ah, mas elas são quatro em linha, não são mais duas e duas. Ah, tá, entendi. Então eu consegui ficar em pé e consegui. É o equilíbrio, né? Ficar de, de pinguim, andando assim, tchum, tchum, tchum, com um cabo de vassoura que ela me deu, que realmente ajuda muito, né? É, até para fingir que tá remando, para ter o equilíbrio do no corpo Mas é muito difícil. Esse, esse <risos> pensamento me veio na cabeça, é, depois que eu escutei do, do médium né, falando assim, tinha um espírito incorporado nele. E o Espírito falou assim... No nível que a humanidade está... Vocês não têm fé ainda... Ele falou, né... E aí, Mas não se preocupem... Vocês vão ter... Basta vocês é, é, continuarem trabalhando... Se esforçando... Mas só que ele falou isso numa naturalidade... Que eu nunca tinha parado para pensar... falou assim... Puxa, no nível que a humanidade está... Vocês ainda não têm fé... Vocês vão ter... Não se preocupem... Eu fiquei pensando... E quem falou isso, Foi o Dr. Fritz. Ah, tá. É. Aí eu fiquei pensando assim, nessas habilidades que a gente desenvolve, né? Uhum. E que a fé, o amor, é, a renúncia são habilidades espirituais que a gente precisa desenvolver, igual aprender a andar de partilho, né? E não tem como você chegar e falar assim, tenha fé, rapaz. Não é? Não tem como. No tutorial do YouTube é o nosso evangelho, tá tudo lá explicadinho, né? É, é, é e a gente tenta e cai muito antes de conseguir ficar em pé, impresso. É, é verdade. É isso. Isso. Aí eu... E aí isso bate com o que o Haroldo falou. Vocês já escutaram o Haroldo? O Haroldo trai é muito legal, né? Mas, é, o, é o equilíbrio da coisa, né? Porque ah. você pode se não tiver esse equilíbrio, você pode ficar de um lado ou do outro. Uhum. Então.. É, nas palestras dele, ele tem esse jeito também de falar as coisas que ele conhece os sempre e é muito atraente para as pessoas que, que escutam hum, ele. Com ele fala do evangelho, mas.. E fala numa linguagem bem é... acessível pra Sim. gente, né? Aí ele falou assim, ó, Sandra, é, que um anjo, né, ou seja, um espírito superior. As qualidades dele não, não caíram do céu, né? Que ele forjou aquelas qualidades na luta, no sacrifício, né? Muita dor, muita. muito suor e lágrima para ele conseguir aquelas qualidades que ele tem hoje. Então, quando ele vem aqui passar por uma prova que a gente sucumbe, ele não sucumbe mais. Porque ele já é um alterofilista já do sentimento, né? É um cara que já está malhado já. E, e, e ele é forjado. Então, ele não é de cristal. Ele, é, ele fala assim, ele é de adamantio. Nenhum existe esse material, né? O anjo é de adamantio. Eu acho legal ele falar isso, porque ele conquistou tudo isso na luta, né? E a gente não, a gente pensa que é assim, ah, Deus que me deu esse dom. Mas não é um dom, não, não. é uma semente pra gente desenvolver. Né? É dom no sentido de semente, né? Está dentro da gente. É. E é tão, eu, ah, pois não, é pode tão, falar. Então bonito, voltado. Só para falar do tema de hoje, que tudo tem aquela parte romântica da coisa. Então você analisa tudo que você passou na sua vida, todos os obstáculos que você venceu, as dificuldades e o que você continua enfrentando no dia a dia com teus filhos, com tua família. E, e sempre tem aquela parte eh, que te leva à reflexão, que é É, vai ser vai vaciada naquilo que você aprende no Evangelho. Por isso sempre a gente tem que ter ele é, presente. E quando a gente faz esse Evangelho no lar, sempre tirar a lição da, daquele capítulo que a gente está estudando. Inclusive envolver as crianças no, no tema e tudo mais. Também. Procurar praticar ao longo da semana. E aí então veio, para eu contar também o meu caos, né? Eu fui para São Paulo, faz dois meses atrás, e fui visitar uma amiga minha que foi que me empurrou para o Espiritismo. Né? Ela sempre falava, vocês precisam conhecer a doutrina, não sei o quê. É, afinal, nós viemos estudar aqui no Paulo do Tarso e, e ela ficou para trás. Ela não foi estudar, não foi fazer nada. Aí, então, nessa visita que eu fiz para ela, a sogra dela estava lá. E ela falou assim para mim, olha, oh, parabéns, que você está estudando, que você já está bem avançada. Mas você trabalha no quê na casa? Aí veio aquela... Aquele choque. ele? Aquele... Uau, entendeu? Hum. Eu achava que eu já fazia alguma coisa, trabalho, assim, mas não, não tinha me dado conta que efetivamente a gente não estava fazendo nada. Hum. Então, vem aquela lição e foi aquele... O estudo aí, O estudo é importante mas as atividades assistenciais também são então é, falando de evolução de, de, de mundos de moradas a gente tem que se tocar dentro desse contexto porque a vida não é só aquilo que você vive na sua casa no seu dia a dia vai pra rua, vai ter uma visão mais é, geral da coisa é, eu vim de outro país a então, realidade né? eu, eu procuro sempre me inteirar de tudo o que acontece sem Sim. absorver Sim. é difícil hoje em dia o mundo está passando por momentos bastante complicados uhum. e o, o, o planeta precisa da, da nossa prece da nossa energia e nossa vibração positiva sempre então eu acho que dentro de, de, desse assunto da, das moradas a gente tem que ver essa missão é universal. Uhum. A missão eu estive lendo alguns livros e, e, e assistindo algumas palestras, que, onde também o Divaldo e onde o Haroldo do falava que o espiritismo é cósmico. Sim. Escreve. Sim. A gente tem um pensamento tão pequeno e os nossos problemas às vezes a gente magnifica e na verdade É, tem muito mais Tem tudo além tem é, Toda evolução que a gente ainda tem Para Progredir Para caminhar e para subir Aquelas escadas Sim. E, Então eu acho que Vale a pena a gente também Para o mundo se Abrir esse conhecimento Do, do, do que, que nós fazemos Pelo, pelo planeta do que que, Qual que é o aporte Não é só é, o nosso entorno. Claro que toda mudança tem que vir de dentro de nós, da nossa casa e assim por diante. Mas é, é muito bonito essa parte que a gente pode tirar aquelas, aqueles ensinamentos. É uma, é uma coisa romântica uhum. até. Uhum. E essa semana a gente teve a experiência de estar estudando é, o livro Nos Domínios da Mediunidade. E toda vez que é, foi falado sobre um dos capítulos, que esse livro é do André Luiz, é, a gente foi conversando, foi tirando é, o conhecimento de cada capítulo, mas no final eu percebi, eu não sei se você, Guilherme, eu, na hora eu falava, eu quero ver o, a última parte, qual que é a pílula da de cada capítulo, então ele é, é muito lindo. São livros maravilhosos que tem. A pílula, no sentido de. de do, do ensinamento. Do ensinamento, aquela ciência romântica da coisa, que a gente às vezes vai deixando para trás, mas são palavras tão bonitas, entende? E a gente pode toda vez é, utilizar aquilo na, na nossa vida, e então. que sintetiza, né? Que é. o amo. Eu acho que eu vi essa palestra que você falou do Haroldo, do acho que ele está de terno, já é de algum tempo Sim. atrás, que ele fala assim, nossa doutrina é uma doutrina universal. E me perguntaram outro dia se eventualmente posasse um discoador e a gente encontrasse um alienígena, como que você falaria de Jesus para ele? E ele falou, eu abriria o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo e diria, é, meu irmão, há muitas moradas na casa do nosso pai, né? Da onde você vem? Me conta aqui. Então, então realmente, é, é isso. E Kardec é tão... isso tudo que a gente está falando, né? Ele, o que eu acho legal no Evangelho é que ele vai encadeando de uma maneira que a gente sempre faz referência nos capítulos anteriores e nos capítulos seguintes, porque isso que a gente está conversando é justamente aquela questão do ponto de vista do capítulo 2 ponto de vista o capítulo 2 é meu reino, não é deste mundo mas tem o item 5 que fala do ponto de vista que é isso, né? às vezes a gente tem a impressão que a vida é aquilo que acontece dentro da nossa casa não, a vida ela é muito maior e menor ao mesmo tempo, a vida é muito maior no sentido de que acontece muita coisa fora da nossa casa que a gente tem que prestar atenção e Acontece muita coisa dentro da gente também, que a gente também não presta atenção. Muitas pessoas me perguntaram, é, nossa, você veio de outro país, como se via de outro planeta. É. Mas e, é, Aí vem a questão, todo mundo quer saber como é a sua cultura, o que, que você come. Então, é. assim, eu me senti realmente... Fora do daquele contexto. Uma eu, alienígena. Exatamente. Aí eu sempre falava para o Nelson... É porque as pessoas perguntavam... Mas você veio para cá, que coragem e tudo mais. Eu sempre falava para ele... É, eu iria até a China. Porque já venci uma barreira. Então, eu acredito que assim... igual a sua esposa também? Acredito que para qualquer lugar ela... Verdade. Ela iria. Porque... Assim, já seria, já seria o costume de, de se adaptar a uma nova cultura e igualmente a gente acontece. Acredito eu que quando a gente for morar é uma outra, uma outra morada, então que a gente vai ter que é, se, se adaptar. adaptar àquilo, né? Se adaptar. E nessa, nessa mesma palestra antes do, da, da pausa o Guarulho fala assim olha, vamos pegar a galáxia que a gente conhece que é mais perto aqui da Terra, que é a Andrômeda são alguns milhões de anos luz, até chegar lá então vamos supor que você desencarne e você fala assim você foi promovido agora, você é um espírito bom e você vai morar no órgão lá em Andrômeda supondo que os espíritos tenham alguma limitação perto da velocidade da luz a gente tem que levar 200 milhões de anos até chegar lá Provavelmente vai ter alguns estágios que a gente vai fazer no meio do caminho para melhorar mais ainda, né, para poder chegar ali. E isso a gente está falando de duas galaxias pequenininhas perto daquilo que já hoje se conhece, fora o que não se conhece, né? Então aí é uma coisa assim. Tanto é que o conceito tá se modificando. Né? Eles não falam mais universo, eles falam multiverso. Multiverso, né? tá sempre em expansão. Mas e ele faz a relação entre os anos que leva de distância e os e anos de evolução. Então, ele, ele fala que seria como passar da, de, da face animal, do suporte, para o hominal. E assim também, ele falou, quando você for evoluir até a última galáxia, para você morar na última galáxia do, do universo, você vai ter que ser um mineral para chegar lá no... Um mineral. No, ou na num espírito bem evoluído. É, aí, ele, aí ele falou que seria como se fosse um dinossauro para um espírito bem evoluído. Então é, é bastante anos de evolução. Muito bom. Muito bom. É e o, e o Evangelho ele tem esse condão, né, Alejandra e amigos, que que ele é válido em qualquer situação, em qualquer tempo. Em, que nos, em qualquer local que nos encontremos. Guilherme, então vamos fazer a nossa primeira pausa musical e retornaremos em seguida. Tomás dará vuestro Padre del Cielo cosas buenas a los que se lo pidan, porque todo aquel que pide, porque todo aquel que busca, porque todo aquel que llama se le abrió. Tornamos com o programa Momentos Espirituais, hoje discutindo sobre o tema Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. É... Alejandra, você que, é, que veio da Venezuela, eu, eu não me recordo o nome de um palestrante que há lá na Venezuela e que o nosso querido André Luiz Ruiz faz referência do no trabalho que ele desenvolve aqui em Campinas inclusive na TV Alvorada Espírita é, ele tem um ele, é, ele comanda, né, coordena as atividades de um centro espírita em Campinas e, chamado Sociedade Espírita Beneficente Bezerra de Belezas e ele faz um trabalho muito bacana eu particularmente gosto muito das palestras dele Ele, nós, eu, eu e o Guilherme sempre usamos esse termo, né, que o Guilherme foi mais feliz quando falou, que ele é bem pragmático, ou seja, ele é, e ele é de uma pureza doutrinária, sabe, fato? que é impressionante. Só que, às vezes, às vezes dá a impressão, assim, que ele está sendo exigente, está falando de forma, Né, de forma incisiva, é. de forma dura né, Nelson? você já deve ter ouvido também eu escutei algumas palestras dele pelo é, podcast exatamente, e se a gente der uma pesquisadinha lá, é, tem um, um, um amigo que ele fez, ele fez amizade com esse venezuelano e me parece que ele foi algumas vezes lá também lá na Venezuela e esse amigo também veio para cá só que infelizmente eu não me recordo do nome e agora pra gente pesquisar nós temos um pouquinho de dificuldade Mas, é, lógico, o movimento espírita lá na Venezuela Eu imagino que o que predomina é, a igreja, é o movimento da igreja católica Como aqui no Brasil Embora, ah, embora os nossos irmãos da igreja de, de origem protestante Também cresceram Sim. Houve um crescimento muito grande, né, muito acentuado Aqui no Brasil Imagino que lá também tenha havido E também, e lógico também, o no espiritismo no Brasil, por exemplo, é, ele tem a, muitos seguidores e tem um número maior de simpatizantes, de pessoas que tem o mesmo pensamento, o pensamento do Deus único, lógico, o pensamento da, da imortalidade da alma, da reencarnação, da comunicabilidade com os espíritos o pensamento da pluralidade dos mundos habitados, que é o principal pensamento desse capítulo que nós estamos estudando agora, evidentemente que lá, quando você convivia lá, e evidentemente que você não teve experiência com o pessoal do Espiritismo lá, não é? Não, não conheci não, mas hoje em dia a influência que você tem lá, é não é só a Igreja Católica porque o Papa já fez um movimento muito grande em América Latina, mas é, também sofreu um pouco de influência de Cuba, então tem muita é, a santeria também cresceu muito lá. A santeria, a santeria, santeria que é Santos. É santeria. como o tipo O africanismo. É. Assim, ah, é, sim, sim. sim. É. Existe a necessidade de procurar a fé. E em, em, eu acho que na América Latina toda, quando se vê um povo sofrendo, é, passando por muitas é, necessidades, ele se aferra à fé. Sem dúvida. e então em dúvida... todas as épocas em todas as da humanidade sim e, e vem aquela dúvida né será que a gente está no caminho certo será que a igreja vai nos apoiar esse tipo de coisa é, dentro da, da, das diferentes correntes que tem hoje lá é, tem mudado muitas coisas então existe aquela necessidade da espiritualidade sim é, cresceu muito eu só recebo pelo celular É, presos, orações é, milagres que acontecem essas coisas Então, é, é aquela necessidade da, da, do conhecimento político em América Latina é uma coisa que está no sangue e além disso é aquela, é aquela coisa aquela carência espiritual então eu acho que muitas pessoas hoje em dia têm É, vindo para o Espiritismo para conhecer todo que esse, esse conceito de, é, global, universal da, da crença e, e, e do Espírito que não morre, que vai em uma escala evoluindo hacia o bem. Então é algo muito bonito que as pessoas hoje em dia querem. Um pouquinho no um Brasil. O movimento espírita é muito grande. uma coisa que, para a gente, chamou muito a atenção. Até porque, eu, eu, até o Nelson, ele tinha falado, é, nós é, fomos criados é, dentro da igreja católica, mas... É, a de... maioria dos espíritos é de origem católica mesmo, é, é 70% aproximadamente. E ele fala né, que, lamentavelmente, não conhecemos antes os espíritos Sim, sim. E você, então você chegou a, no Espiritismo aqui no Brasil. Aí você estava contando, foi através de uma amiga sua? Sim. Que ano que ela que foi isso? Ah, faz uns 6, 7 anos atrás. Uhum. E já moravam aqui? Sim, nós ganhamos esse aqui, esse Evangelho. Ah, ah Evangelho. Dessa amiga? Dessa amiga. Nós ah. fomos conhecer a Caça do Caminho na, na, na Vila Mariana. Casa do Caminho, é. Ah. E. Aí a gente mudou pra cá. Logo depois, mudaram pra cá? A gente mudou pra cá em 2011. E, ah, então foi logo depois. E aí teve, teve uma influência interessante foi do, do filme, Nosso Lar. Ah, Nosso Lar, que legal. É, a gente assistiu o filme e começa a se questionar em uma série de, de, de pontos que a, que a Igreja Católica não, não explica ou não deixa claro ou não, não se posiciona sobre. Exato. E aí, quando a gente mudou pra cá, teve um domingo que a gente veio aqui. Então, o Sr. Agnello estava fechando o centro. O Sr. Agnello. É. E, e aí ele entregou um jornalzinho e a gente começou a participar das, das segundas-feiras. E aí foi... Isso em 2011? Acho que, acho que isso foi, já foi para mais para 2012, acho que para o segundo semestre de 2012. Entendi. fomos você... convidados para estudar aqui na casa. Ah, é. E... Legal. E... Ah, o Melo, né? O Melo foi... Abriu as portas também para a gente, a dona Dulce e, e a minha professora, que não posso esquecer dela, a Lúcia, né? Maravilhosa. Tem, a Lúcia, com, sem dúvida. Com aquele olhar doce e profundo dela. É, <risos> energia com brandura, na medida certa. É. Então, logo nesse ano de 2012, quando vocês começaram a vir primeiro para assistir às as palestras, ficaram sabendo dos cursos, e aí você começou então a fazer o curso, é isso. Você começou também e parou, não foi? Não. Na verdade, eu estava eu fazendo aquele de sábado, que é quando eu, em teoria, teria a maior flexibilidade. Mas aí também, devido a uma série de outras coisas, acabei não dando continuidade. Mas eu leio bastante. Eu leio bastante. Sim. eu leio bastante os livros e tento acompanhar. Tem livros que eu começo a ler e eu paro, porque a linguagem é difícil. Você ainda não se encaixa... Não Mas, entendi, que não, tem, tem livros que, que a gente não tem amadurecimento para ler mesmo. É interessante isso, né? Ó, Por exemplo, a, a Sônia, ela leu toda a obra do, do Leão de Vivre. Já contei essa história aqui, né? É, e, e eu não consigo passar do, do Depois da Morte 50 páginas ao meu limite, entendeu? Impressionante. Então tem alguns livros assim, que tem bloqueio, tem menos, tem menos afinidade também, entendeu? e não há mal nenhum, né? Isso não significa que o livro Sim, não preste, né? não, com certeza. Às vezes a gente não está preparado para entender tudo claro. aquilo que eu estou falando ali. Somente tem livros que entram numa, numa terminologia técnica, às vezes, de magnetismo e, e outras... As áreas de medicina. Termos técnicos né? de como as coisas funcionam, o que rege, né? As regras e tal, e, e, nem sempre, é, e nem sempre tem um tutorial é. do Guilherme é. do YouTube. Né? <risos> Exato. Não, hoje, livros de André Luiz, né, que são 16 obras, Aproximadamente, é, é, realmente, até a gente está na nossa turma né, da, do Mediunicum, a gente está estudando nos domínios da mediunidade. Ah, e a gente vai explicando, cada um tem o um trabalho de, de, de, de, de entender um capítulo e explicar para a turma. Ah. Em teoria, seria para decorar, mas a gente é. não. Não nós, nós, somos, não, nós somos bons alunos, então assim, o capítulo que eu peguei, por exemplo, é o psicoscópio, Sim. Né? que fala de um equipamento no mundo espiritual, aonde se olha através de um binóculo e consegue ver de um grupo ou de uma pessoa as vibrações energéticas e saber se aquela pessoa está equilibrada, se está com raiva, se está com x, y ou z, E, inclusive, consegue-se, através de uma observação mais é, prolongada de determinada pessoa ou grupo, saber a vocação daquela pessoa ou grupo. Então, o, o próprio mundo espiritual, quando faz essa análise sobre os encarnados, fala olha, aquela pessoa vai trabalhar em passe porque do jeito que está se configurando a emanação energética dela, ela vai funcionar melhor no passe. Aquele outro vai ser mais um médium de psicofonia. E por aí vai. É muito legal. Mas quando você pega e lê aquilo ali... Eu fiquei assim... Eu, eu não consigo... E aí eu comecei a pesquisar algumas palavras que o Chico coloca por escrito... Através do espírito de André Luiz... E falo assim... Primeiro, o Chico não teria a menor condição de saber aqueles nomes naquela época. Né? E são coisas assim que para aquela época tinham acabado de ser descobertas... Estavam um processo muito rudimentar de descobrimento. Né? Quando fala de magnetismo... Quando Porque parece que é uma coisa que todo mundo, ah, mas, todo mundo fala de espiritismo e magnetismo, mas quando você vai estudar fundo, você fala assim, eu já me perdi. Tem, tem coisa ali, não é conversinha, mas eu não chego lá. Mas, é, eu comecei a ler acho, evolução em dois mundos, que é. Esse eu parei. Esse. Vou parar porque acho que vai dar um nó na minha cabeça de eu tentar entender que eu vou parar, vou tentar ler outras coisas depois eu volto. É realmente dificílimo né? na na, na, e na, na, na compreensão. Doutrina, exato. Na, na doutrina, tem muitos estudiosos, estudiosos assim, com profundidade e tal, que eles se reuniam para estudar esse livro, Evolução em Dois Mundos. Entendeu? mas o pessoal de alto gabarito mesmo tem conhecimento tal tal então eles se reuniam pelo menos uma vez por semana uma vez por mês Campinas, Jundiaí, São Paulo né, o pessoal é, que tem um conhecimento maior para estudar essa obra para você ter uma ideia com A Gênesis também. também. A Gênesis é um livro. A Gênesis do Allan Kardec, é. né? Porque o Gênesis é do, aquele primeiro livro da Bíblia. É. E a Gênesis, a Gênesis é, do Allan, é do, do Allan Kardec também. É um livro, Sim. é um livro que realmente tem, tem, tem dificuldades. Agora, por exemplo, você citou o capítulo do psicoscópio. E psico é alma. E escopia significa olhar a alma. Então, por exemplo, é histeroscopia, histero útero. Escopia, olhar o útero por dentro. Endoscopia, olhar o esôfago, o estômago por dentro. E assim por diante. Então, quer dizer, lá no mundo espiritual, eles já desenvolveram. Já desenvolveram, né? Isso é da década de, da década de 50 do século passado, né? Quando o André escreve. 70 anos atrás. Então, tem, já tem 70 anos, pelo menos. Aí. O André está descrevendo como que é um aparelho que vai revelar os seus reais sentimentos, sem máscara. Sem máscara. Por exemplo, se eu estou diante de uma, uma reunião, eu, eu Marcelo, estou fazendo agora uma autopsicanálise, se eu estou diante de uma reunião em que eu fico sabendo que eu estou diante de um psicólogo ou de uma psicóloga, eu já, já mudo o meu comportamento. Você acredita nisso, Fábio? Tenho até vergonha de dizer... Mas é verdade. Mas Tem os bias que eles chamam, né? Você é. tem pré-determinação para algumas coisas. Exato. Você acha que aquele contexto que você está é. é o contexto correto. Aham. E quando você se coloca em uma situação de ou diante, de algumas, você tem algum... Aquela defesa. pré julgamento que, que afetam, às vezes, até dali para frente. Né? Então, aí você fica na defensiva. Então, se eu tenho alguma uma psicóloga e tal... Porque o psicólogo, ele, ele olha para você, querendo ou não, ele já faz o diagnóstico. É. E mesmo sem o aparelho do psicoscópio. Então, você imagina quando ele estiver. E geralmente, é. Bem acertado. Né? é ele, ele, é. ele é. Geralmente, o pessoal mais sério da área, né? evidente. Ah, eu fiz é, psicanálise com o Marco Silveira, vocês conhecem? Que vem aqui. O psicólogo da paléria É, e Ele me ensinou um truquezinho lá, assim, do olho, né? Ele falou assim: É fácil você saber se a pessoa está falando a verdade ou se ela está mentindo. Você quer ver? Eu falei assim: Quero. Aí ele falou assim: é... Você veio do que para cá? Aí eu falei assim: Eu vim de carro. Aí ele falou assim: Pra onde você olhou? Eu falei assim: Eu olhei para lá. É por que? Ah, eu acho que é porque eu... é ali a porta, o carro tá ali, Não sei o que, tá. Então, beleza, você olhou para a esquerda, né? Tá, tá. Aí ele fez uma pergunta que eu tive que elaborar, que eu tive que construir. Aí eu olhei para cima, pro lado direito. Aí ele falou assim: "Como você está olhando?" Eu falei assim: "Para cima, para direita". Então, tá vendo? Se, se eu tivesse te feito uma pergunta que você ia ter que elaborar, ou para mentir você tem que elaborar, você, você ia estar olhando para esse lado aí. Então, a gente faz várias perguntas até ver que para chegar na conclusão que a pessoa sempre olha para a hora que ela está mentindo e que você pega a mentira, que, que é. é. E ele pegou de... um livro de. Tem um seriado. eu, eu... eu, eu Chama isso aí? Eu... É. É. Tem um seriado no Netflix chamado Light on Me, muita para mim, que é a história de um cara que é especialista nisso. Ele pega microexpressões faciais isso, e descobre, então ele é contratado pelo FBI para ajudar nos casos, porque ele através de observação. Conversando com a pessoa. Aí o cara é gravado, né? O depoimento é gravado. Ele está no... na sala com o cara. Então. E ele começa a ter perguntas um, ele começa a olhar e ele fala. <risos> pode prender, então pode soltar que não foi ele. Porque ele consegue, na observação, sem o psicoscópio, detectar. E encarnado, detectar certas. E a gente vê aqui o, em algumas obras até do próprio André Luiz e também do Emmanuel, que os espíritos, quando ele fala de psicoscópio, ele fala assim. O psicoscópio é para ajudar, porque o espírito evoluído pode fazer isso com um pouquinho mais de esforço. É claro, naturalmente. Mas é. o psicoscópio ajuda os que não são tão evoluídos para conseguir isso, como vocês, André Luiz e que... o outro. O auxiliar lá. É, ah, Deus, é, o, é o André Luiz o companheiro dele. O companheiro que estão estudando. Não, o Hilário não. O André Luiz e o Hilário que estão ali estudando, né? e também aqueles que não, não adquiriram. É uma evolução ainda maior. E fala também que assim, tem algo mais avançado que é espíritos de uma hierarquia um pouquinho acima abrem com a tela mental. E aí não vê corzinha para saber se você está zaneado. Ele é o que você está pensando. Você imagina. Sim, imagina, quanto je a gente está diferente. Isso e, aí não tem máscara nenhuma, não né? Zero, né? Não tem como colocar máscara. Zero. Porque que, a gente... que é o que nós fazemos hoje, né? É, Equivocadamente, mas... devido às nossas, nossas imperfeições é, Até porque, se a gente conseguisse ler, a gente não ia conviver com ninguém, com ninguém. Exatamente. Nem conosco. Não é, exatamente. Nós, bem, nós, bem, é, nós. é. não. Mas... É, ia ser difícil. Não isso. é difícil. <risos> é assim, não. Tem que estar evoluído, para <risos> precisar <risos> Agora, o, o Alejandra e Nelson, É, respeitosamente, eu não aguento mais de curiosidade. Eu gostaria de saber como é que vocês se conheceram, né? O Nelson foi para que... ah, a Venezuela, a trabalho, né? Eu coisa. gostaria de saber, porque né, afinal de contas, você está aqui hoje em Viena, não, não São Paulo, Brasil, Brasil, América do Sul. Na época, eu trabalhava numa empresa de tecnologia, a HP, HP. e a gente fazia projetos de implementação de sistemas. Em outras empresas, uma consultoria. E naquela época eu estava fazendo um programa do Dupont, aqui no Brasil, e eles tinham, uma Joinventer, com uma companhia brasileira, que tinha uma, uma fábrica, uma operação na Venezuela, em Valência. Que ano? foi em 97. Em 97. E. Valência de Caracas é. Cerca de 200 horas de carro. Ah, tá. Então dá uns 300 e de E, bom, e aí a gente começou aqui o projeto, fomos para lá e, bom, aí foi quando eu conheci ela. Não. Era uma, Não, calma. Essa é mas a parte prática, a parte... A, parte, a, parte a, gente de... a gente trabalha em cima de resultado, não precisa mostrar os meios, né? Resultado. Ah. Lá na empresa... Mas você trabalhava na empresa, é, trabalhava... Ah. é, em Valência. Ela trabalhava na Dupont. na planta... Eu trabalhava na área de vendas, e aí foi aquilo da, da, da mudança de, do ano 2000 que me ah, a, a começar uma. Não, Para a questão do, do ano 2000 e tal. A empresa estava. Mas foi foi em 96, 97. Em 97. Nessa e... época a HP não tinha comprado a EDS, não tinha juntado com a EDS ainda, né? Não tinha achado o Isso foi no ano 2000 e pouquinho, e pouquinho né? Aí foram é, contratados para prestar serviço lá, para essa implementação. E chegou uma turma, acho que tinha uns 15 brasileiros lá. E a gente tinha que né, se reunir para fazer o, todo o planejamento do, do, que ia ser implantado lá no sistema. E aí, então, um dia, por acaso, eu encontrei com ele e não na saída. Sim, né? por acaso por acaso. <risos> já, <né>? por acaso <risos> e tem, inclusive a doutrina espírita, ela fala muito do acaso, é, né? Exatamente. Os é... e benefícios que o acaso é... nos traz. O acaso é. inteligente. Né? E aí, então, é, a gente não, não se falou nada, a gente só se, se olhou, mas não teve nada. E depois ele pediu pra alguém... É, ele tinha uma pessoa que, que trabalhava comigo, o nome dele era Willy William se era um venezuelano e, e ele conhecia né, as pessoas lá e bom e aí começou a desenrolar a situação <risos> é tipo de idioma não apesar de a gente ter falado não falava ah, espanhol não. na época um... na continuou. época é. tinha uma ideia muito negativa do do brasileiro mas, então assim esse é um temor terrível eles foram fazer uma plantação de um sistema, mas A gente estava tipo, só limitando a, a, a, ao trabalho, mas por trás de, de, de uma pessoa super inteligente que poderia eh, trazer benefícios para a empresa, tinha uma pessoa que vinha de um país que tinha todas as falhas do eu mundo. Posso te dar, eu posso te dar exemplo da primeira coisa que a minha hoje sogra perguntou para mim, quando eu conheci ela, a, sobre a imagem do Brasil? Ela perguntou assim, é como está o controle da AIDS lá no Brasil, na CIDA, né? Ah, como está o controle da porque... Porque... Porque, porque, porque eu não, tenho não Porque naquela época teve uma epidemia, realmente, né? De AIDS aqui no Brasil e tal. E também a, a questão do o que é conhecido, talvez hoje mudou porque o acesso à informação é melhor e tal, mas o que é conhecido é carnaval, festa e é. e partes do corpo a vista e em todos os lugares. Então, assim, realmente para nós, que é algo que não chamava atenção, porque não é em todas as cidades, não são em todos os sim, lugares, sim. mas obviamente na hora que chegava era que vendia. Então realmente. tinha esse porém, né, é. que era do lugar que vinha é. e além disso falar português, é. ou seja, nada a, a como espanhol, porque a gente, é, a América Latina ela facilmente se comunica, é. não posso falar por para a Argentina e não tem problema nenhum. É. Okay. Eu não sei se você concorda, mas enfim, é mais fácil... Eu morei um ano no México. Eu entendia perfeitamente as pessoas, mas quando você tenta falar, eles têm mais dificuldade de entender a gente no nosso portunhol do que a gente entender o espanhol da América é. Latina no geral. Então, não fale... A dica é não fale portunhol. Falei português e acabou. É, é, é mais fácil... Eu acho que isso também é outro, é outro dos, dos problemas que existem. As pessoas acham que como os idiomas são parecidos, tudo é possível falar e entender. Na verdade, não é. Não, não é. Não pode cair em um problemas sérios. Você tem bastante pontos de.. Pode ocasionar uma situação de embaraço, embaraço, embaraço né, mesmo. constrangimento é. e embaraço, como é e Embaraço é. já significa é. gravidez, é. É. Então tem tudo isso. Mas, é, um dos casos, que aí Mas quando de... fala lentamente, eu acho que eu tenho facilidade de entender, pelo menos o no contexto geral, não as coisas em particular, né? Alejandra, Mas, desculpe, não, não quis te atrapalhar o raciocínio. E você não, estava indo para o nada. Na nós começamos Então tudo. teve esse. esse porém, esse, e era uma coisa que dava medo, Sim. porque quando é, vem pessoas de outro país, então você fica meio. E se fosse de um país de alefano, às vezes a gente consegue levar uma amizade. Aí, e como a Venezuela é a terra das missas, é. então é. Né, elas acham que todo mundo, que os, os homens vão para lá para se aproveitar, aproveitar, aproveitar da, da beleza das é. missas venezuelanas. Enfim, aí então eles, nós fomos apresentados e aí ele convidou eu para sair, mas nada, um gente. Não, te, não saímos. Você mantém a comecei. distância regulamentar. Lógico, aí ah, e depois, os dias, e com ouvindo as amigas, ah, não, não, pode sair, não tem nada de errado conhecer uma pessoa fora, não tem nada de fazer <risos> Aí esse... que é verdade. <risos> a gente, bom, com o tempo, fizemos uma amistade e começamos depois a namorar. Aí ele teve que voltar para o Brasil trabalhar. E aí. Você ficou quanto tempo lá? Nessa primeira etapa? Quase, quase oito, oito meses. meses. oito ah, meses. É. Aí voltou e continuou as Comunicações. É. É. É. é. engraçado, né? Porque em 97, 98, como é que vocês faziam? Por e-mail? Por e-mail, e, e tinha naquela época, já tinha alguns softwares que permitiam fazer o e que o Skype faz hoje. Você coloca, crédito, já... ah, você coloca crédito, e falava pela web de um, falava pela web num número local. Ah, porque A ligação ah, internacional era realmente muito cara. E aí você e usou isso? isso. Tinha o aqui, né? É. Tinha da escrita, né? Eu, eu conservei até um tempo atrás todas as mensagens. Eu imprimi que eu, não, sei se não lembro se ainda tem? Mas... imagina Imagino. Ainda vai escrever? Você me prometeu isso, que é o eu falo, né? Tem aí, que aguardar. Então, bom. Lá, e, bom, aí, então, vou contar vocês... essa parte da história. Que, é... Sim, vai você se casar lá na Venezuela depois não, de algum não, tempo. Ah, aí, é... eu engravidei e, então, ele estava trabalhando aqui. Aí, eu fiquei um tempo lá... Sozinha e depois. morre, A gente pode manter é, teve, obviamente, né? Como, como teve a gravidez, a, a família dela, a mãe, né? Principalmente, não queria deixar que as coisas é, fluíssem naturalmente. Queria que houvesse um. Peraí, agora assim, o jogo ficou sério, né, Não era mais treino, mudou para o jogo final do campeonato. então Então, obviamente, teve que a gente que fazer alguns trâmites mais formais. E, trazer, por exemplo, eu fui buscar ela Ellie, a mãe dela para vir aqui, conhecer a minha família, visitar meus pais, meus tios, meus avós. E aí o sogro, e ele tem cartório. Então ele falou assim, então tá. O casamento vai ser no meu cartório. E aí nós fizemos. Já, já o neném já tinha nascido. Então aí Temos o casamento e aí, bom, Ela vem uma família que começou em julho de 99, é. ela veio em definitiva. Para onde você é Eu sou do interior do estado de São Paulo, a gente Palmital. é eu de, de, de Palmital, não é. acredito, eu tenho um amigo que mora é de Palmital. E, e e aí a gente morava, eu... nós morávamos em São Paulo na época. Então quando ela veio, a gente estava em São Paulo O primeiro filho nasceu então na Venezuela? Nasceu, lá na Venezuela. Importado. Importado Hoje ele está com 19 anos, nossa, é o maior orgulho, é. orgulho da nossa vida. Bom, Sim. os três são os três, Sim. mas esse é sempre o mais velho, é que, que é, abre os caminhos. É, né? Ele já está fazendo faculdade, uma federal, ele está em Minas Gerais. E assim. Faculdade de quê? Engenharia de computação. É. Ah, de bacana. É legal. Aonde ah, que é? Itajubá. Ah, Itajubá, aqui perdi. E dá 200 quilômetros, né? Isso. 200 quilômetros. Depois nasceu a Ana Valentina, que vai fazer 15 anos em janeiro, e o Juan Carlos. Como você llamou o primeiro? Nelson. Nelson Alejandro. Nelson, Nelson. Nelson Alejandro. <risos> Ai, sim, que legal. Aí depois a Ana Valentina. Ana e Valentina. Juan Carlos, que. Juan Carlos. Todos... Ana Valentina tem quantos amigos? Ela tem 14, faz 15 em janeiro. E Juan tem 11 Vai fazer 12 agora em janeiro. Beleza. E assim, é. Desde que a gente chegou aqui no Paulo de Castro, colocamos o pé aqui dentro, né Nelson, eles se adaptaram perfeitamente, não teve nem, ninguém falar assim, ah, não, definitivamente não quero ir ali, não quero, é. todos, aí em casa a gente faz evangelho juntos, eles, eles participam, ativamente, participam ativamente, eles fazem evangelização, e, sim, mal, né? Passa, e eles vão na, sim. eles emitem comentários também na hora do sim, evangelho, sim. espontaneamente e tal. Eu, fala alguma coisa. É, é, inclusive até outro dia, não sei se eu tenho aqui, mas coisa eu posso mostrar offline. O Juan fazendo tipo, uma abertura do, do Evangelho, agradecendo, ah, que legal. Coisa O ficou mais jovem. Ah, eu vou te pedir para você me mandar esse áudio que já que eu vou editar, me passa que eu coloco. A gente coloca no meu... eu pedi autorização para o Dori, e daí... <risos> né? O, o, o, o detentor dos is <risos> verdade. Obrigado, Jesus, Deus, que nós temos mais um, um dia aqui fazendo a oração, que, que dê tudo certo lá na Venezuela, aqui no Brasil, para a saúde lá na Venezuela, que dê tudo certo para eles viverem bem. E para não acontecer nada de ruim quando estiver no avião E voltar bem para cá e para viver uma vida melhor uh, Estamos mais um aqui um dia fazendo a oração né com todos nós pra, E que não aconteça nada de ruim com nós Sempre... Sempre que, que acontecer uma coisa ruim, sempre uh, hoje da aguento ser, estará do no nosso lado. E, e que uh, nunca aconteça algo de errado com a nossa família. Pra, e também para pôr energia, bastante, bastante energia na nossa água. E para nos dar saúde para todo mundo e para não fazer mal para ninguém. Que assim seja graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Ru. E eles são muito queridos, não é por nada mas eles são muito queridos aqui na casa. Pelos professores, é, nós ficamos um mês e meio sem ir e, na segunda-feira na evangelização e nós recebemos a utilização da Fernanda, a esposa do Luiz que por favor trouxesse as crianças, que eles adoram eles, ah. que eles fazem muita falta, porque eles adoram mas participar o Mas aconteceu alguma coisa mais séria para ficar um mês e meio? É... Ou como vocês foram viajar, alguma coisa assim? Não, a gente, a gente foi na época do inverno. Tem ah. E o Nelson chegava mais tarde no trabalho, não tinha quem deixar Entendi. a minha mãe, esse tipo de coisa, né? Foi mais por isso. Entendi. E mas eles também. participam também, né? O Nelson Alejandro. Sim. agora não mais, porque não está lindo, mas para a pizza. É. Mas estimula, alta, estimula o Nelson Alejandro lá em Itajubá, porque lá em Itajubá tem um movimento espírita. Tem, a, a gente já falou com ele, ele para ele, ele, um e ele. melhores amigos lá. Ah, yeah. Que se quiser Eu vou falar que com ele vontade. de novo, eu já falei com ele. Um cara lá aqui, ó, missionário. E, Alejandra, você que teve contato com a doutrina, agora entrando na doutrina espírita, né? É, essa sua amiga, é, você convivia com ela lá em São Paulo, capital. Sim. E... Foram era na no né? Na, na casa do, do Caminho. Na Casa do, do Caminho. Então, aí você... É, por que, que você se interessou... Ou, você, ou ela era sua amiga de trabalho? Como é que, Não, é? que era? Não, era uma irmã, uma irmã. É uma irmã. Uma irmã? Sim, e uma excelente amiga. Mas sim. ela era vizinha sim. sua? Eu morava perto, a gente morava era, era mãe, mãe da mesma escola, então. Ah, sim, na mesma escola dos filhos, tá. E aí a família dela é espírita e, e o marido também, ó. É, a família do marido, eles moram em, no Espírito Santo, e, ele, ah. e a mãe dele. É uma médium que faz um trabalho muito bonito lá. E aí o e que, gente... que chamou a atenção, assim, para você, é, quando ela falou da doutrina, o que que te... Porque sempre tem alguma, algum detalhezinho que preenche sim, sim. as dirige. nossas dúvidas. É, e uma, é uma coisa que vai te levando, vai te atraindo. É um imã, não tem descrição até... É, a gente participava em São Paulo da Igreja Católica e a gente gostava muito porque o padre era muito legal com as crianças Sim. e tudo mais. Mas quando a gente veio morar para cá, é, tentávamos participar de algumas missas, mas era, era aquela coisa: está faltando alguma coisa, não está era me completando. Aquela... Não é uma crítica, mas era algo automatizado: né? tem que tá passar faltando. por aquilo. Mas, mas no meu caso, eu, eu acho que foi realmente o, o filme, o nosso Lar, nosso Lar, que depois eu li o livro, que, que tem uma riqueza de detalhes muito superior ao filme, muito, por, muito, por muito, motivos muito, óbvios, sim. né? É. É. E aí comecei o a ler umas cada capítulo, dá para fazer um filme do livro. Tanto é que aventou-se a possibilidade à época de se fazer um seriado. Né? Você pensou, o seriado seria muito legal, né? É. Porque são 50 capítulos. Podia uma Agora coisa mesmo coisa. no seriado, para resumir o seriado em quanto que é um seriado, 40, 50 minutos, é. ia ser uma tragédia, mas mesmo assim. É. É. Mas é, é, para mim foi questão de essa questão da continuidade, é, daquilo que a gente sempre apede para o seu anjo da guarda, pô, mas ah. ficava assim naquele. Pede para o seu anjo da guarda, mas como se fosse uma coisa que é meio de uma frase feita. aí você começa a entender que existe realmente o um anjo da guarda, o um seu mentor, e essa questão de entender por que algumas coisas acontecem, por que uns estão em algumas condições e outros estão em outras, então, assim. Obviamente. Você não tem a certeza, mas você começa a entender que pode haver alguma coisa a mais de, de coisas anteriores em que existe essa sequência... A justiça de Deus é mais é, patente, é. Né? vamos dizer assim. Mas eu, eu me arrependo muito de não ter conhecido antes, não ter oportunidade. Eu, eu, eu me lembro quando criança a gente sempre via coisas na TV sobre o Chico Xavier e assim era sempre uma pessoa boa. Mas quando você falava espiritismo, no meio católico, tinha um pouco ah, de aquele... reação negativa. aquela coisa negativa. Às vezes, coisa de magia negra, então ficava meio que um... E, inclusive, hoje em dia, eu acho que é. tem, tem um pouco dessa, desse, desse preconceito, desse é. bias ali, Mas, para mim, acho que foi o um filme, e aí, começar a entender as coisas e... Acho que explica, para mim, explica melhor Mas não, não se sinta assim, porque da mesma maneira que a gente estava falando aqui no intervalo, se Saulo conseguiu, né é a gente pode tentar um pouquinho. Sim. Ela, é. Né? Nem tardiamente sei que é o caso, mas é, acho que o Marcelo está perguntando, porque, assim, é, às vezes a gente entra na doutrina por um sofrimento maior, de alguma coisa que acontece na vida da gente. Às vezes a gente, por exemplo, no meu caso falei, é, depois que eu casei com a Leila, na nossa casa aconteciam coisas que realmente fugiam da explicação da ciência do, do, do, do que eu conhecia, né? Alguns eventos de, sei lá, a gente está vendo é, filme no aparelho de, de som e o aparelho de som que o volume gira no próprio aparelho e também no controle remoto, mas o no controle remoto lá, o som começar a subir assim, bom, Pode ser uma onda de rádio, de um controle remoto de um vizinho. Né? A gente tenta racionalizar, é. mas foram tantas coisas que a gente acabou se interessando até pelo Espiritismo, porque trouxe algumas explicações para a gente nesse sentido. Para vocês, foi mais a, a questão de querer entender um pouco além do que o catolicismo traz. Sim, né? pelo menos acho que no nosso caso, não veio por algo. ...de emoção ou de comoção... ...para tentar entender... ...foi mais tentar entender de maneira proativa... dado uma, uma centelha... ...que se, que e se acendeu... ...através do filme... ...e né? também para deixar para nossos filhos... ...uma... ...uma fé... ...mais profunda... Uma, uma, ...uma fé que... ...que eles possam aplicar... ...que eles possam vivenciar... ...isso é muito bonito... ...porque às vezes... ...dentro de, de outro movimento... Você dentro das quatro paredes da, da, do próprio te, templo ou da igreja, você pratica uma coisa, mas lá fora você é outra. Então dentro do Espiritismo não. Não, não tem segredo. Porque você é dentro da casa espírita você tem que ser fora, porque não tem como esconder. E, e acho que foi um pouco dessa busca também de, de deixar para a família isso. O uso da máscara perde o sentido. Né? Certo, e, e, e, e também o Evangelho no lar, que é muito bonito. É o um momento de, de se olhar no olho, você olhar no olho do seu filho, do seu marido, do seu companheiro. Então é, é aquela coisa tão bonita que dentro de outras doutrinas, às vezes algumas têm outras não, mas. Acho que aqui era bem completo em relação a isso. E porque também a gente foi bem recebido pela.. por todo mundo aqui, né? A, gente... a começar pelo Agnello também, é, né? Aí também é covardia. Né? Vezes, eu tenho algumas coisas da Igreja Católica que eu não, não consigo me livrar e não quero me livrar. Quer, por exemplo. Às vezes eu... Eu pego estrada todo dia de manhã eu, eu vou orar para pedir, eu faço o nome do Pai não, é o Tomás. Se vê, eu não sei então que não há mal nenhum exato eu me sinto num no mundo híbrido lógico. que eu estou seguindo hoje o que mas não quer dizer que eu é. renegue de alguma forma as outras doutrinas claro. e teísta lógico e, e, e tem muitas pessoas que eu eu particularmente não vejo mal nenhum pessoas que de um coração boníssimo, pessoas de uma moralidade elevada, que elas necessitam de ficar olhando para a imagem do santo A, santo B, santo C. Elas necessitam ficar olhando para aquela imagem porque elas acham que a, que a oração vai ter valor, vai ser ouvida, entre aspas, por Deus, se ela ficar daquele jeito lá, entendeu? Às vezes ajoelhada, entendeu? E se ela faz aquilo com fé, com amor, com fervor, que mal há. E traz de volta para a palestra do Haroldo, voltando para o assunto, que ele fala também que quando ele diz que há muitas moradas na casa do meu pai, ele não está, não, ele não está só se referindo à quantidade de órbitas habitáveis no universo, como também um pequeno orbe como a terra, Deus e Jesus estão em todos os lugares, não está só no Espiritismo, não está só no catolicismo, sim. não está só. Né? E eu compartilho, Nelson, eu também fico eu fico muito um tempo no carro. Eu, eu leio todos os livros pelo ouvido, eu costumo dizer, eu baixo os no audiobooks para ouvir. Inclusive tem um grupo chamado Grupo Jericó, que nas obras de Chico eles fazem radionovela. Então eles gravam com diversas vozes. Né? não mudam o texto, mantém o texto mas dão a interpretação das vozes lendo aquilo ali, é um barato e a gente vai entrevistar na próxima festa nós vamos entrevistar o Rodrigo Severo que é o coordenador, o coordenador desse trabalho é. vai ser legal a entrevista mas, é... então eu fico muito tempo no carro e às vezes no carro a minha mente vagueia então às vezes eu falo, Jesus meu mentor espiritual, e se você estiver aqui é... puta, não peguei a conta de luz no a cabeça vai embora é. então às vezes eu pego o texto E eu, eu rezo o terço, porque o terço é fácil, automático. É, eu, é melhor isso do que deixar a cabeça vaguear. vaguear né? Então, às vezes, a gente se, se usa de algum subterfúgio da, de outras religiões para ajudar na oração também. Né? É, eu muitas vezes pedi para o anjo da guarda, mas eu, eu achava que ele estava tão elevado, tão longe, tão distante, igual Jesus Maria, e eles tão, tão, poderia estar tão perto da gente, Hoje em dia que meu filho viaja, pega a Fernandias Sim. todo eu fico, de final de semana. Pega o um trecho, né, da e, e a gente fica com muito medo. Mãe é em, assim. Então, assim, pra mim, é, eu tenho uma vela de sete dias, que eu sei que não vai significar nada pra quem olha de fora, mas eu como mãe, eu falo assim. Anjo da guarda, por favor, esse aqui está para você, em agradecimento a tudo que você me dá, mas também não deixa meu filho. Olha, ele está na estrada nesse momento, guia ele com essa luz, sabe? E, é, assim, não, não muda o que você já tem dentro de você, dentro do seu pensamento, e coração. Isso que é bonito do... do Do Espiritismo. Uhum. E que o estudo vai te levando a cada vez mais a coisas mais é, profundas. bonitas, profundas, interessantes, que a gente nem imagina. E a conhecer pessoas como vocês que. E, gente... a, e a gente vai compreendendo também a desnecessidade ou a ausência de necessidade desses rituais que ainda utilizamos. Né? Eu quero, é, ah. nesse momento. É, agradecer a você A mim Sabe por quê? Marcelo. Porque Marcelo é, Deus pus no caminho da gente também Porque a minha mãe teve câncer de mama E, eu, eu e ela tive como a refugiada Como refugiada Porque foi o único jeito De poder trazer ela para o Brasil e, e ela Com Parkinson e câncer de mama É... Foi de entrada toda a documentação para ela fazer a cirurgia que, por direito, por ser refugiada, ela tinha pelo SUS. E Deus, fui dessa pessoa aqui maravilhosa quando eu abri a porta, que eu vi que era ele. Eu não Mas acreditei eu, com ele, eu fiquei totalmente fiquei arrepiada, eu não acreditava. Meu coração batiu muito acelerado, eu não conseguia nem falar com ele. Eu pensei, você ali, não ser que você seja quem vai operar minha mão. Então, assim, através dele, os espíritos elevados atuaram naquela hora e foi lindo. A, a cirurgia foi um sucesso, ela está super bem recuperada. Ele até falou para mim: pessoas que se operam. De, de câncer de mama, na idade dela, podem ter uma sobrevida de até 10 anos. E ela está ótima, ela está muito bem desse problema, da cirurgia. Claro que o Parkinson é uma doença bastante forte, mas é, ela tem saudade, você é moram... uma bombeira. Ah, você. que grata, muito um beijão carinhoso pra ela. Então, porque você mora em bombeira, não é isso? Sim. Os e pacientes que são. É, que, que passam no atendimento nas unidades de saúde do município, em Louveira, quando tem casos é, que necessitam de um tratamento terciário, que não pode ser resolvido na cidade, então são encaminhados para Jundiaí. E a referência de Louveira, dos pacientes de Louveira, é Jundiaí. Aí, a Alejandra, a mãe dela, foi encaminhada lá para Jundiaí, no ambulatório que eu trabalho. Todo... Ela fez todos Realmente. os exames. Então foi e tudo foi foi o legal então, nesse sentido. Ela cara. fez todos os exames. Mas se ela tivesse me falado, eu engordaria o caminho, entendeu? Que dá para engordar o caminho. Mas nunca, Eva. Gente, é. Que essa eu também não, não sabia. possibilidade claro. e Ela foi, fez todos os exames em Jundiaí e tudo. Aí, um dia que saiu com todos os exames prontos da oncologista do AMI lá de Jundiaí, ela escreveu assim, bom, tudo bem, o doutor vai ser tal. Eu peguei a guia, dobrei e guardei. entreguei no hospital universitário. Quando? Não, vai ser tal, vai estar no tal, que vai, lá vai estar o médico. Tinha várias portinhas e a portinha era dele. Então, foi assim, muito emocionante. Então, muito aí você vê que tudo tem um propósito, tudo, nada é por acaso. Né? A gente vai descobrindo e o estudo vai te levando a essa compreensão. Que bom, estamos aí. Vamos é. fazer mais uma pausa e aí em seguida retornaremos com a continuidade do nosso programa. Entre tus manos, esta vida, Senhor, entre tus manos. ZANG is. Retornamos com o programa Momentos Espirituais E antes do nosso querido Fábio é, Fazer mais alguns comentários Que eu sei que ele separou aqui A respeito do, do, nosso, do tema do programa de hoje é, Há muitas moradas na casa de meu pai é, A nossa querida Alejandra fez referências A mais dois membros da família É isso mesmo, Alejandra? Sim, a gente tem dois Dois queridos, dois irmãos menores, como são chamados. E a gente ama eles: o Pudim e o Caramelo. Pudim, pudim e Caramelo? Pudim um gordinho, um do dog. Ah, eu ah, Só so, dorme e come. E o Caramelo é um vira-lata. Mas ele é terrível, ele é também muito querido. E os dois se dão bem. Isso também. Encastelhando o Pudim, é Pudim mesmo? Pudim? pudim. É, é Pudim. E. Caramelo. caramelo também, Caramelo. Ok. Muito bom. Muito bom. E aí, Fabinho, o que, que você separou para mulher modelo? bonito, dá para escrever um livro aí. Muito legal. não sim, não é que eu separei, né? Não é. se dure o vosso coração. Né? Acho que é interessante a gente, falando de moradas, não, não nos atermos somente às moradas físicas, né? mas transpomos o, o ensinamento para a morada principal, que é o nosso íntimo. Né? Nós temos uma morada principal. Então, Guilherme, vamos fazer um exercício aqui. Pergunte onde eu moro. Como, onde você mora? Como, onde você mora? On, onde você mora? Onde on você mais... on mora? On se mora também. <risos> é, bom, eu moro na... Onde e você né? Né? On mora? Moro na Rua Veneza, número 289. Pergunta de novo. Mas, tá, em onde você mora? Ah, eu moro é, naquela casa que fica de esquina lá na Rua Veneza, número 289. Bem, Pergunta de novo. Mas onde você mora? Ah, moro numa casa branca, relativamente pequena, mas que tem um jardim gostoso em volta. Mas onde você mora? Ah, moro... É, naquela casa onde tem a minha esposa né, onde tem meus dois filhinhos é, onde eu passo as tardes é, vendo o pôr do sol Mas onde você mora? Eu moro é, um, assim, fico mais ali naquela na, na varanda, às vezes eu gosto de ir pra sala fico no sofá também e é, convivo com as crianças tá? Estamos quase chegando Mas onde você mora? Moro é, um, Nesse lugar é, acolhedor, cheio de espiritualidade, que a gente, a gente tenta manter com o Evangelho no lar. Mas onde você mora? Nesse lugar é, acolhedor que eu estou te falando, que às vezes tem seus problemas também, né? Que às vezes tem seus desequilíbrios, que às vezes tem as suas maldadezinhas, mas que procura buscar sempre Deus. Hum, em que lugar é aqui? Onde você mora? Nesse lugar que... É, Que às vezes sente um vazio na alma, que às vezes busca alguma coisa que não sabe o que é, tem saudade, não sabe do quê, é, que está procurando alguma verdade que nunca encontra, mas que está encontrando, está encontrando, mas está sedento por mais. Mas aonde você mora? Hum, nesse, nesse lugar afetivo, sabe? É, cheio de inconformação, muitas vezes. Outras vezes uma, uma choça solitária, que parece que é assim por causa do egoísmo, que ainda impera, né? Sou uma pessoa muito egoísta ainda e às vezes eu quero tudo para mim, as pessoas se afastam de mim, fico meio solitário. Mas onde você mora? É, nesse lugar aí. É, também é, é, parece uma mansão decadente do orgulho. E você, eu ouvi falar que você mora numa vivenda alegre, da caridade. Como é que tá? Tá trabalhando bastante? É, é, é, é, é. Ou <risos> é uma fortaleza inquebrantável de fé? é engraçado que você estava descrevendo onde você mora e eu estava achando que nós moramos juntos, sabe? <risos> o Marcelo, eu sei que mora num recanto de paz do perdão. <risos> Então essa brincadeira. O do perdão, né? Então essa brincadeira aqui, foi, né? a gente não combinou nada, mas é interessante mostrar que quando você vai perguntando onde você mora, onde você mora, você vai cada vez entrando mais. Né? Você começa lá na rua, né? no bairro, a casa, os cômodos, as pessoas, e você vai entrando, entrando, entrando, entrando, entrando. E aí você mostra o seu mundo íntimo, que é onde você mora. E esse onde você mora, você leva para onde você for. Achei interessante essa última frase dele. Né, que ele achou que, você, que ele morava no mesmo metade. lugar que eu. Por quê? Porque você fez uma descrição externa. E todos por fora somos diferentes. Mas por dentro temos muita semelhança. É verdade. Isso, bonito. Exato. É? Então era aí que ele queria chegar, justamente. Né? Então, quando a pessoa fala assim: que Eu estou no inferno, não é que ela está no inferno num lugar. Né? Ela está no inferno interior. Né? A consciência dela. É, os receios os medos as frustrações as inquietações né? as ansiedades as dúvidas o remorso o remorso é terrível né? então isso é um inferno e é que é o inferno? não importa, é onde, onde esses sentimentos estão e quando pessoas se reúnem em torno desse sentimento a mim é o um inferno né Pode ser inclusive no céu Se eu pegar o céu E levar todas essas pessoas que estão No inferno interior para lá Aquele lugar do céu fica o inferno né? Então é, é, Eu só queria trazer esse ponto né, E mostrar que o céu O inferno a gente faz De acordo com o nosso interior Onde a gente, onde a gente está né? E essa é a nossa verdadeira morada E há realmente muitas moradas Que são o quê? que Jesus fala São congregações de espíritos afins. Né? Então aqui na Terra é um tipo de morada por quê? Porque os espíritos que estão aqui estão nessa faixa evolutiva, estão nessa vibração de sentimentos. Estão congregados aqui na Terra por serem iguais, por serem semelhantes, né? não iguais. Por terem afinidade. E aqui formam esse céu ou esse inferno de acordo com a, com a semelhança desses espíritos. Obviamente que se a gente for olhar lá em Andrômeda, deve ter uma esfera lá onde se congregam espíritos que já passaram por essas dificuldades e já galgaram outros degraus evolutivos que não tem mais essa ansiedade que não tem mais essa aflição que não tem mais essa angústia que não tem mais esse remorso então eles vivem num céu de felicidade numa alegria que nós nem conseguimos conceber é ainda, né? e a gente não consegue viver lá porque se eu for para lá Eu vou falar mal do vizinho lá. Eu vou tomar o, alguma coisa de alguém lá para mim. Eu vou separar mais para mim do que para o outro. E vou começar a causar um infernozinho local, criar um distúrbio no é, sistema, criar um distúrbio no sistema lá, né? Que foi o que aconteceu em Capela. Hum. Ah, foi o que aconteceu em Capela. E lá, ah, os espíritos é, imperfeitos que ainda habitavam lá não estavam acompanhando o progresso da humanidade de Capela. E não só não estavam acompanhando, como estavam atrapalhando. Sim. E pelo fato de estarem atrapalhando, eles foram exilados. E quatro grupos vieram transferidos aqui para o nosso planeta. Como muitos desses espíritos eram muito evoluídos é do ponto de vista da inteligência mas não do ponto de vista do sentimento eles foram transferidos para cá em quatro grandes grupos os egípcios os, os hebreus e os indo-europeus que são os arianos então é, seriam quatro os grupos os hindus e os, e, e os arianos mas é que os, é, os hindus na verdade, seria um só, né? É, e depois depois separou, é, que depois separou. Um ficou lá na Índia e o outro foi para a Europa. Para a Europa e, que são os arianos. E, que nós já discutimos isso. É, eu fiquei falando que, que eram no chineses. chineses os chineses erram todos. Os antóctones Mas aí é, eles vieram para cá. Alguns elevaram-se espiritualmente e já retornaram. Sobretudo. Os da civilização egípcia e outros ainda estão aqui. Provavelmente nós mesmos. Nós, de origem ariana, provavelmente estávamos atrapalhando o progresso lá do, lá do, do sistema de capela é. e viemos para cá. Agora, por exemplo, isso que você falou lá do, do perdão, né? Aí eu sempre me lembro daquela história do Gandhi que o, uma vez o repórter perguntou pro pro Gandhi é, que tinha não lembro exatamente o que, que aconteceu e perguntou pro Gandhi se ele havia é, se ele perdoava os inimigos dele e tal aí o Gandhi falou que não que não perdoava então você imagina o repórter achou que estava com um troféu é. na mão né queria colocar que uma manchete né um Gandhi um, um espírito um referência uma pessoa de alta Moralidade e tal, aí, mas por que, que o senhor não perdoa? Olha, eu não perdoo porque eu não me sinto ofendido. <risos> então você imagina, né? Não precisa. É, nem cheguei na condição de é. estar, é, exatamente. né? Exatamente, e, e a mesma coisa acontece com Deus, né? Deus não perdoa ninguém. É. Deus fez as suas leis. Se nós nos desviamos do cumprimento das leis, nós vamos arcar com. As responsabilidades com as consequências Sim. daquilo que nós não fizemos. Sim. Sim. Mas desculpa, eu não quis falar. Não, um não, é, não, não. Você até fez. Um você fez até um link, né? Para onde eu queria chegar. Ah, que bom. Que... Sempre dá para fazer um link. Jogo, galera. A pergunta é assim: ó, o que, que acontece, então, se a morada exterior é do mas o morador não, né? Ou seja, nós somos um grupo de espíritos afins aqui. Que, que, que criamos em nosso entorno uma vivenda é, da caridade um, uma, uma fortaleza do perdão etc e tal, mas um de nós aqui continua ainda arraigado nas tendências primitivas né? ou animalizadas ou enervantes ou, ou seja como vocês é, acharem melhor o que que acontece com essa pessoa que não consegue acompanhar o grupo O que acontece com ele? É como acontece com um repetente na escola, né? ele acaba indo para o dom, ficando né, de ano enquanto a, a, a escola é promovida. E, e nós temos a entender, é, pelo Evangelho, pelas revelações dos Espíritos, que, os nossos ciclos, que, que a nossa evolução se dá por ciclos. Né? São ciclos evolutivos, são estágios de aprendizado, onde uma hora nós nos comportamos como crianças espirituais. Num novo ciclo nós somos é, jovens, adolescentes, espirituais, num novo ciclo nós somos é, adultos espirituais, num outro ciclo nós já somos mais maduros espirituais, né? outro dia nós já somos sábios, né? E são ciclos que vão, vão se passando. Então há sempre uma aferição quando esses ciclos vão se renovando, ou seja, quem está dentro quem está fora né? quem está acompanhando quem está ficando para trás e aí acontece isso que você falou né? como já aconteceu irmãos de outros orbes que estão progredindo no, na escala dos mundos esses irmãos que não acompanham esses orbes vêm para orbes de acordo com a de acordo com a evolução deles né? como aconteceu entre capela e terra que nós sabemos pela revelação Espiritual. Os irmãos capelinos não acompanharam a evolução de capela. Então, eles vieram ajudar quem está pra trás. Né? Porque às vezes o aluno aprende um pouquinho com o repetente também. Né? Então, é... e, e Jesus sempre deu a entender disso no Evangelho. Né? Ele falava assim, olha, quando as folhas brotam é que está chegando o verão. Né? Ele, dava, ele falava dos sinais dos tempos, não falava? Não. Exato. ele falava assim eu vou e vos prepararei a morada e vos retirarei para mim que significa isso é que nós estamos estudando hoje aqui Exato. Né? quando o joio e o trigo crescerem chegará a hora da ceifa e da separação né? então nós somos joio e somos trigo né? estamos sendo joio estamos sendo trigo né? então é para a gente ir refletindo que haverá a ceifa haverá Esses momentos de aferição, ciclos se findarão. Né? Então eu trouxe para um, um trecho bonito para ler, que está falando desses ciclos de novas eras, de futuro da Terra, da Revista Espírita, que você comentou aqui hoje. E o interessante é que ele fala justamente um pouquinho daqueles reinos. Você começou o programa de hoje falando como será que é Conviver com Jesus, Fábio? Você fez essa pergunta, lembra? Então, olha só que interessante que esse Espírito aqui que se chama Dupur. Ele é um bispo de Argel. Argel? Argel. Argel, Argel, Argel. Fala. Bispo de Argel. Tem uma, é. tem uma mensagem dele no Evangelho segundo o Espiritismo. De então, então, olha a mensagem dele que bonita. Ela é um pouco simbólica porque ele fala na linguagem católica, né? De, é, simbólica. Sim. Mas é muito linda e muito profunda. Deixa mais claro É, vamos lá, vamos fazer atender o pedido do Marcelo né? de perto eu consigo, o problema é de longe ó oh, como é bela a luz do Senhor que brilho prodigioso espalham seus raios Santa Sião ele está chamando de Sião esse lugar onde o Senhor vive, né? Santa Sião Bem-aventurados os que estão sentados. Jesus, Jerusalém fica no Monte Sião, então é uma ah, referência. Exatamente. Bem-aventurados os que estão sentados à sombra de teus tabernáculos. Ou seja, Santa Sião. Oh, que harmonia é comparável. Não, oh, que harmonia é comparável às esferas do Senhor, Marcela? Pergunta que você fez beleza incompreensível para os olhos mortais incapazes de perceber tudo quanto não depende do domínio dos sentidos escapou dos nossos sentidos a gente não consegue entender né a aurora esplêndida de um dia novo o espiritismo vem iluminar os homens os clarões mais fortes já aparecem no horizonte falando da nova era Os espíritos das trevas, vendo que o seu império vai desmoronar, são vítimas de raivas impotentes e já põem sua última energia em complôs infernais. Nós estamos vendo isso hoje ou não? Os espíritos das trevas, vendo que o seu império vai desmoronar, são vítimas de raivas impotentes e já põem sua última energia em complôs infernais parece que está acontecendo isso agora, né? no nosso mundo o anjo radioso do progresso já estende suas brancas asas as virtudes dos céus já se abalam, e as estrelas caem de sua abóbora o que é isso? as estrelas caem de sua vóvula nessa linguagem simbólica. E as espirituais estão encarnando no fechar. No Exatamente. Mas transformadas em espíritos puros, essas estrelas, que vêm como anuncia a escritura, proclamar sobre as ruínas do velho mundo, olha, sobre as ruínas do velho mundo, que estamos entrando em ruínas, né? O advento do Filho do Homem. Bem-aventurados aqueles cujos corações estão preparados para receber a semente divina Que eles vão plantar Eles não vão transformar a gente Eles vão plantar sementes novas, né? Que os Espíritos do Senhor lançam a todos os ventos do céu Bem-aventurados os que cultivam no santuário da alma As virtudes que o Cristo lhes ensinou E que ainda lhes ensina pela voz dos médiums Isto é dos instrumentos que repetem as palavras dos espíritos bem-aventurados os justos porque o reino dos céus lhe pertencerá ó oh, meus amigos continuai a marchar no caminho que vos é traçado não vos constituais em obstáculos à verdade que quer esclarecer o mundo não sede pregadores zelosos e infatigáveis como os primeiros apóstolos que não tinham teto para abrigar suas cabeças, mas que marchavam para a conquista que Jesus havia começado, que marchavam sem ideia preconcebida, sem hesitação, que tudo sacrificavam até a última gota do seu sangue, a fim de que o cristianismo fosse implantado. Ele está fazendo esse convite para nós. Vós, meus amigos, não necessitais de sacrifícios tão grandes, ou seja, a gente não precisa Sim. dar nosso sangue mais né não ir para é. Deus não vos pede vossa vida, mas pede o vosso coração, a vossa vontade, sede pois zelosos e marchai unidos e confiantes repetindo a palavra divina meu pai, seja feita a vossa vontade e não a minha então é interessante é, mesmo porque a vontade de Deus é a mais sábia exatamente, não a nossa né? Exato. então esse, esse, essa, esse texto eu achei lindo para coroar, para mostrar que nós não estamos sozinhos né? que existe uma plena de espíritos superiores nos auxiliando, nos guiando e que até vem ter conosco nesses momentos difíceis de renovação de ciclos Né? E ele só pede uma coisa pra gente. Ele fala assim: Eu não peço a vossa vida, eu peço o vosso coração e a vossa vontade. Então, a vontade seria o trabalho, exato. O, e o um coração, isso. a melhoria dos sentimentos, Sim, o amor. né? Isso é. é na máxima. E a dona Heloísa Pires, que essa semana esteve ali ela deixou muito feliz dela, né? Ela, ela fal falou em um ritmo só mas ela ela falou tudo e muito bonito é, esse texto que você acabou de ler porque tem bastante relação que ela chamou para o trabalho e sem duvidar e sem desculpas se nasce do seu coração vai em frente vai trabalhar e vai pôr aquilo porque não é só esse estudo, um estudo estudo que não, não vai fazer efetivo tudo o que você aprendeu vai trabalhar, então bem do próximo e sem se esquecer que nós somos parte de um planeta que pertence a esse universo onde Deus é cósmico Sim. que nem a Aron Aron do Dutra ele, ele expõe nas, nas palestras dele ele vai daí pra frente, ele só vai mostrar isso e Então essa, essa, esse conceito aí é muito bonito do, do amor e do trabalho. Para consolidar, né? Para consolidar. A, a grandiosidade de, de todo esse ensinamento que é o Espiritismo. Né? Sim. Então, de onde Jesus está, né essa é a morada que ele nos prepara. Né? Esse mundo onde ele vive a Morada que ele nos prepara, porque ele quer que nós vivamos uma morada como essa, a reino de Deus. E sem esquecer que essa semana foi aniversário, né? Hum. Do ah, é. é 3 de Outubro, né? 3 de outubro de 1804. Aniversário do, foi a data de nascimento do nosso querido Kardec. Legal. Então, de onde Jesus está, essa é a morada que ele nos prepara. Essa morada íntima, mas que redunda na morada exterior a gente já explicou, e que estará em harmonia com o próprio Jesus então foi isso que ele quis dizer quando ele disse assim, ó, não turbe o vosso coração, crede em Deus crede também em mim há muitas moradas na casa de meu pai se assim não fosse eu já vou, eu teria dito pois me vou para vos preparar o lugar, essa morada íntima reino de Deus a obra divina no coração do homem é. né Marcelo? exatamente <risos> depois que me tenha ido depois que me tenha ido te vou nos houver preparado o lugar, Jesus está preparando esse lugar como nas nossas vidas? através das nossas experiências e no íntimo Não. de cada um exatamente todos esses dois mil anos desde que ele deixou né, o plano encarnado Ele tem preparado essa nossa morada né? então eu vou para preparar o lugar ele tem preparado, né Haja visto o que nós estamos fazendo aqui no programa de rádio agora. Ele está preparando o um lugar. Voltarei e vos retirarei para mim. Ainda falta um tempo ainda, né? Afim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Então agora a gente consegue entender melhor. Ele está falando da nossa morada íntima. Eu queria fazer, para quem está ouvindo, um convite para utilizar a internet para pesquisar que tem muita coisa, tem muitas palestras, tem muitas Sim. mensagens na internet. E Rivaldo Franco, né, é, assistiu uma palestra hoje e um pedacinho. Mas ele já falou de despertar de consciências para o universo. E você vai ver que tem muitas fotografias que estão vindo de vários centros importantes do Brasil. Que estão vindo pedindo para que as pessoas não esqueçam do planeta. Do, é, de, de cuidar da água, de dar valor a, a toda a parte material que nós temos, cuidar de tudo, mas também do próximo, né? E Vivaldo e também falou nessa palestra que o conceito de Deus, que a doutrina espírita nos mostra, é esse Deus cósmico também, ele fez essa, essa diferença. É, as moradas físicas e as moradas espirituais, não existem fronteiras. O fim, que todo mundo pensa que é o fim do mundo, que é o fim da vida não tem fim, é infinito. Ah, e. se é consolador. Consequentemente, o Espiritismo é uma religião cósmica porque todas essas coisas que já a gente analisou hoje sobre a pluralidade dos mundos, as moradas. É, que são todos aqueles mundos paralelos que, que estão perto de nós também que a gente não enxerga e a progressão do espírito que com a lapidação do, do trabalho o esforço o, o, o estudo é, é que vai cada um se tornar é, no ápice do ser que, que a gente quer algum dia lá chegar naquele Ser aquela luz hum. que agora, por estarmos aqui encarnados, todos mantemos mais ou menos o mesmo nível. Achei bonito. E pesquisar essas, essas mensagens que de Valdo, que esses grandes médios do Brasil mostram pela internet, ferramenta muito boa. Muito bom. Aí, para desfechar, eu gostaria de colocar aqui o um capítulo a pergunta 55 de O Livro dos Espíritos quando Kardec quer saber dos benfeitores espirituais todos os globos que circulam no espaço são habitados? a resposta intuitiva até é que sim todos os globos são habitados só que os benfeitores eles não respondem apenas sim eles respondem e dão algumas outras considerações olha o que eles falam sim E o homem terreno está bem longe de ser como imagina o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há entretanto homens que se julgam espíritos fortes e pensam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade creem que Deus criou o universo somente para eles. Sensacional, né? Então, essa pergunta vem demonstrar é, o quinto princípio da doutrina espírita, que é a pluralidade dos mundos habitados, que também tem muito a ver com a lei da evolução. Bem, amigos... Nós gostaríamos, então, de nos despedir, a não ser que o nosso querido Fábio tenha mais alguma consideração. Não, eu só ia falar que sempre que você fala isso, eu me ponho na pele de alguns céticos, né, que sabem que a sonda foi lá em Marte e que, é, e que não viu vida lá, né, então é um planeta estéreo que não tem vida, é, Júpiter é um planeta gasoso, Saturno está super longe do Sol, não tem como ter vida, porque é muito frio não tem como ter vida como tem a vida na Terra exatamente né? aí eu só queria as abrir sondas não, as ondas também não identificam vidas Isso. em outras dimensões exatamente eu só queria abrir né, a mente para falar de é, matérias que os nossos instrumentos não conseguem é, detectar. detectar não conseguem perceber e que não ferem os nossos sentidos físicos né? mas que a natureza ainda não virou a última página do seu livro para nós e que existem nuances facetas é, mesmo materiais que nós ainda estamos longe de, de poder perceber de poder até imaginar né? então é nesse sentido que os espíritos estão falando que todos os globos são habitados perfeitamente uhum. então vamos nos despedir de, de mais essa oportunidade desse encontro desejando que os nossos estimados ouvintes é, que os comentários que foram expostos aqui, beneficiem e tragam meditações e reflexões para todos os nossos irmãos que nos ouviram. Uma boa semana a todos e até a próxima, se Deus quiser, com o nosso querido entrevistado Rodrigo Severo. Rodrigo Severo. Que de Severo é só no nome. Boa noite, Fábio. Boa, boa noite, Fernanda. Boa noite, Nelson. Boa noite, Guilherme foi muito bom estar com vocês. Obrigada pelo convite. E o convite é permanente. O convite é permanente. Agradecemos o convite. Obrigado, agradeço o convite, foi extremamente gratificante e pedagógico estar aqui hoje. Muito obrigado pelo convite, foi uma honra para mim participar Ter o medinho de participar na rádio já passou, mas obrigado por, por você ter nos chamado para participar hoje. Tá bem. Obrigado pra, por compartilhar conosco, né Alejandra, a experiência de vocês? Era isso que eu ia falar, Marcelo, que foi um prazer é, ter vocês aqui e escutar a história de vocês, né? E as contribuições que vocês deram para o programa também. Boa noite a todos, até sexta-feira que vem, como o Marcelo falou, nós estamos gravando esse programa um dia antes, então estamos hoje no dia 12 de outubro, dia das crianças, então como dia todos, da dia da padroeira, né? e como todos somos ainda crianças espirituais em evolução, um feliz dia das crianças a todos, e sexta que vem nos encontraremos, tchau, tchau.